السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا اذان مسنون دی او د احادیث په ثابت دی حدیث د بخاری راغلی چې الله بن عباس رضی الله عنهما دا باران په مکه کې مؤذن له حکم کړو چې علی الصلا و د حیه علی الفلاقه زيبان دی وایا چې الصلاۃ فی الرحال یصلو فی رحالکم او د بوخاری په بل روایت کې راغلي چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په زجنان مقام کې د باران په شپه اذان کول نو د اذان په اخر کې وې الا صلوا فی الرحال نو د دې طریقې باندې اذان کول او د کلمات ویل ثابت دي او مسنون او مستحب عمل له، هذا والله تعالى اعلم